Дивно, уже не вперше раз нас про це запитують у Києві. Невже серед трьох пацанів обов'язково повинен бути хтось старший. Мені зараз не хотілося привертати особливої уваги до своєї персони. Тільки все вийшло саме собою. Мабуть, ти, Коля, тицнув на мене пальцем. «Сашко, правильно?» Сашко, погодився, я, він не старший, не стримався свиня. Ну і не ти, відрізав чоловік, подивився на себе у дзеркало. Старші такими не бувають, а цей ваш третій не надто балакучий. Це добре. Тільки у таких пацанів, як правило, ідей своїх не дуже багато. Мені, зрештою, плювати хто з вас хто. Аби діло робили. Діло, для чогось перепитав я. Діло, тільки спочатку поїмо. Коля витяг із холодильника кастрюлю із захололими макаронами, пакунок із сосисками. З металевої хлібниці дістав половинку чорного хліба, Хто вміє на кухні щось робити? А що треба, поцікавився заєць. Зігріти усьому макарошки Зможеш? Сковорода, сірники, масло уперед. Заєць заходився розігрівати макарони, а тим часом куля товстими шматками нарізав ковбасу. Я дістав із рюкзака сало, мовчки простягнув. Господареві. «Чого ж ти мовчав? Це ж можна просмажити і шкварками макарони полити. Цим ж виходить такий, що...» «Ммм...» – Коля причмокнув губами. «А, ну його, так погриземо. Давай, дорізуй сало і хліб. Висувайте тут стола. Я зараз». Коли він повернувся, ми вже поставили кухонний стіл посеред кухні, як могли. Правда, пляшки все одно заважали виставити його нормально, але якось довкола нього чотирьом людям примоститися можна. Заєць закінчив гріти макарони і вивалив їх у велику емальовану миску, принесену колою з кімнати, Потім роздав усім алюмінієві виделки, і ми посідали за стіл, їли з однієї миски, і весь час, поки їли, мовчали. Коли підмили усе, Коля витер несвіжим кухонним рушником губи, сперся ліктями на стіл і сказав, «Тепер слухайте мене уважно». Нічого нового наш новий знайомий нам не сказав. Навіть не розумію, для чого він прочитав нам коротеньку відну лекцію про те, що Горбачов – мудак. Оголошена ним перебудова гімно. а указ від 7 травня цього року про викорінення пияцтва та алкоголізму – «Пиздуватий». Про Горбачова і перебудову ми самі точно нічого не розуміли, і, признатися вам чесно, я про ці речі нічого не розумію тепер. Воно мені за великим рахунком і не треба, а ось про дурість із викоріненням пияцтва навіть у дитсадках тоді розуміли». Ну, чого там? У всіх батьки бухають, хто до непритомного стану, хто для настрою, хто для апетиту, хто з гостями по святах, але киряють у кожній хаті. І раптом людям заборонили ні не пити, пити ніхто нікому ніколи не заборонить. Заборонили вільно і коли завгодно купляли горілку. Яка нормальна людина це витримає, скажіть мені? Ви пацани вже дорослі, вівдалі Коля, закурюючи чергову примину. Тому, знаєте, наш брат-слов'янин хоче бухати зранку, в обід, у а часто навіть серед ночі. Виходить, йому треба налагодити цілодобовий процес постачання цього діла. А зроблено все так, що з другої до сьомої дня не завжди можна купити по плясті горілки в одні руки. І та тією пляшкою стояти треба години три, як мінімум. Це справедливо?